ובא המלך דוד עד בחורים, והנה משם איש יוצא ממשפחת בית שאול, ושמו שמעי בן גירה, יוצא יצוא ומקלל. ויסכל באבנים את דוד, ואת כל עבדי המלך דוד, בכל העם וכל הגיבורים, מימינו ומסמלו. וכה אמר שמעי בקללו, צא צא איש הדמים ואיש הבליעל.